Aleksantren katu 9. Tule päivittämään vaatekaappisi sisältö. Tervetuloa Astaksille. www.björkvist.fi Kalifornialainen keittiö rantautui Chikosiin. Tervetuloa nauttimaan raikkaista ruuista ja juomista. Ja aistimaan aitoa Kalifornian tunnelmaa. Aloita makuelämysosoitteesta Chicos.fi. America on a plate. Chicos. Vette. Menni, seuraa festin 24. heinäkuuta luissa on eläkkä tyrky. <susilta> I'm going to smurfing, smurfing, USA. Ding, ding. Smurf on keskellä ne smurfit. Pascal, tässä kiitos ja etukäteen tuli viestiä. Voi mm -hmm. Jeesus, tuli Vladimirta. Mm -hmm. Nyt kyllä vähän sattuu sisälle syvälle. Voi mm -hmm. smurfi. Mistä painajat on tehty? Histibiisiä smurfipersiossa tietenkin mm -hmm. kyllä. Ihania sinisiä hirviöitä. Papa smurfi in the house. Mm -hmm. Apua tuli. Mm -hmm. Tämä on ehkä hesaradion kaikkein epähipsterimäisen ohjelma Paskalista, jossa soittaa pelkästään smurffeja. Miettikää, kaikki mamba smurfi niin ei helvetti, jos olisi vielä panuilu ta taustalla, niin se olisi siinä niin. Pyydätään anteeksi tässä vaiheessa. Katsotaan miten tästä tulee ylipäätään, kestääkö? Eka biisi oli tietenkin... Mikä kesällä? Smurffi-kesä! Yllättää, Smurffi oli kaksi paljon nimessä. Nyt sitten tulee ärjysmurffi. Ei. Mä, mä varotan ohjelman loppupuolella. Mulla on tsekkiläinen Smurffit-levy. Sitten sinä lauletaan tsekeksi. Ah! Säästetään sää loppupuolelle. Säästetään sää loppupuolelle. Kun Smurffi-maassa tanssitaan. Teidän meitä vielä pyydetty ollenkaan. Mutta... Joo. Joo, yritäkää. Polkaisen todenpaa. Nopeus silmissä viiraa. Paskipi, siis otetaan sitten loppu niin loppuu kokonaan. Mun eessä on Tämä on jopa vielä paskipi, kuin edellinen. Tänään ei, ei kanne Joidenkin kanne on pakko alkaa smurffaastella. Smurffatkaa, Tämä on omistettu kaikille tarkastajille. Smurki Smurfit varmaan dikkaan matkalla alusta. Lähdin tänään hieman murfi, taivaan, Yritän uudempaa, toivotan rakkaus on Smurfi sininen. Sitten tulee, tuolla mulla on kuusi Smurfi, vaikka se ei Smurfille Vladimir kysyä, eikö se joku mamba ole tehty smurfi on, no on Tulossa on, valitettavasti. Soita sukka irti, soitan! Mieti maata, miten hän ei siellä! uutta putkea vaan? Hei, tää, tää lähti vähän hiljempaan liikenteeseen, rauhallisemmin. Kyllä kannatti pelastaa hesa -ratio. kyllä kannatti pela pelastaa hesa Sanon minä. Smurppaan vaikka halkit murppimaan, jos niin mä saan tiekon tottelemaan. sen sitten sen, Smurppi maalin vanhan aikaisen. on pelit Smurppissa, tiedät sen. Tahdon tykittää, tykittää. maalin täräyttää. Täräyttää. täräyttää. Sä saat nöheltää, täräyttää. Täräyttää. Tuliko pakkeja Tuli komis, että tässä tulee pitkä tunti Tämä on jo pitkä tunti tässä vaiheessa Seitsemän minsaa saa kärsitty Eli tuli kuusi kolmasessa, tuli kahdet smurfit Saman aikaan matkan aikana, spoiler, ei tullut kahta tarkastusmaksua Mäki otti, mäkin päätin kerrankin teemaan liittyen Mennäänpä pussuun tota niin pummilla duuni. Ei tullut, mutta ehkä lähtiä se vielä. Pitää, pitää pysyä teemassa nyt sitten, vaikka muuten tietenkin pitää kannattaa joukkoliikenteen maksamista. Vätähtää, Pappas murfi täällä ja nyt paereella paskaa nirkkoja myöten. Huoha, -oh -oh. Ei hyvä Jeesus, en mä tiedä onko se hyvä biis. <lipi> Jeesus, hyvä vaikka eikö? Miksi ei smurfiot ottenut mitään cosplay-levyä? Tai en minä tiedä, ehkä ne on. Ne teki parhaimpina vuosina kolme levyä tuuppa sulos vuoden aikana. Niitä on takula hierottu ja taiteellisesti korkeatasoista taidetta. Na na na na Murppeluja, murppeluja, murppeluja, Nyt tulee jytää täysin painoista, ei sinne päin, vaan täysi raivuista. Iso ilta tuli posti, just kun alkaa pikkuhiljaa pääsee panhuluspesuieleitä terveen papereihin, niin sit tulee jotain näin kamalaa ja puskista. Poisto sitä laitospaikoina missään jäljellä? Ei hitto murppipesu kyllä. Jos meit laitokseen, niin älkää mennä pummilla. tulee smurfit vastaan, niin sitten tähdään se kote lopullisesti. Kuuntele luurit päässä toimistolla nauran ääneen. Työkaverit vähän ihmettelee. Toivottavasti teet on hsl Jos smurfia kuristaa, niin naamakulma muuttuu vaaleanpunaiseksi. punaiseksi. Mikä hakee sinisen törkis murfi limpparia? Mulla on vissi, mä mutta tähän on ihan loistavaa paskaa. No jaa! Onks onks totta kai jos murfi ja Niistä pitää murfi, ois se ei välttämättä uppoisi. varsaat Joni niin Karseita niin karmasevia ni niin tällästä sitten terve patti kissan ei kestä hyppii pöydälle naukumaa mitä tehdä katti vai radio hissa paskat kyllä niin check me kandata unda visto sta sinne mulle istuttaa to kaikille shakin pelaajille patti Nimellä tehty, mutta kun sanottanut on kuuluva Peter Kolja, jos on laittanut oma nimensä tuohon noin, niin terveisiä sulle Peter vaan perkeleesti. Ehdotetaan, <tri> kun tolle... <tri> kissa ei kestä tätä että laita katti ikkunasta ja radio perästä. <tri> ei saa kissaa! Pöntilas nappille kuuluu. Eipä tiedä, varmaan pienentynyt sitten viime käymään. Tässä on katse ja hymyilee sen suun. Siihkuen pikkusmurfi pallon piskaisee. Ja ootuunua otsaan, ei se haittaa. Leikkiä ta ei se sitä tahalla tee. Pysy aina murfinaa Ja tuuna okei. Okay. Kyllä kate, kate, kateudusta sininen täällä näin. Ei koskaan ikinä, ei koskaan ikinä nähdään tällaista ideaa. Ei purpi koskaan ikinä muutu. Kolmen lompun verran sinistä nahkaa. Näin no ei, ei muutu, ei muutu, ei muutu. Va va Vaanitettavasti. Ja. Ei vittu, toinenkin PMP Smurfino, noo, mutta al alkuperäinen oli noita oli Keskiviikkona, kun ne oli vähän soit, vähän parempaa musiikkia, soitin alkuperäisen. Mutta toihän oli siis, äh, unioitti sitä PMBn versiointea, sitä toi sovitus. No nyt oli käyty, tuossa oli, joka toinen biisi tuli soitettua Smurfit hokkus hitit levyltä. Ja tässä on superhyperhitit. Ihan se on jotain merkitystä, mitä tullut. Muutu, Joo, tää on vika täältä leivät. Onks nämä kysynyt lupaa alkuperäisiltä to, to, tekijöitä? Onks nää lupa lupaa alkuperäisiltä tekijöitä? Ja onks ne antanut? Ihan oikeesti, onks ne antanut? Onko ne ottanut väkisin? Hei läppötä kiitos porukka teitä lukea, mikä Valtaria just. Tää on paljon hauskempaa. Olisko, olisko, mä en nyt en tiedä hauskuudesta tän tiiä. kampa, kampaa, vieläkin. Ja vielä harjaa, harjaa hiuksiaan. Hän vielä kynsi uhojansa. Hän laittaa nurtti mä ottelen. Mä ottelen. Smofiina kampaa, kampaa vieläkin. Ja vielä harjaa, harjaa hiuksiaan. Hän niillä kynti nauhojansa. Hän laittaa ripsiväriä, mä oottelen. Me sitten treppit sovittiin. Piti mennä smurppiteatteriin. Mä tulin etukäteen ovelle smurppaan. Ja täällä vieläkin mä oottelen. Mä kuulen kuinka paula huonettaan. Ja Kysymys, onko siellä ruskittusraideita? Noahan siellä. Tulee, tulee, tulee. Terveisiä pukin Finlandin Paskiksen live-seurannasta. Anakonda, okei. Sellaisiin tapahtuu. Kuittelen joskus 45 RPM Smurfin virilä ja 33 nopeudella. Laulu kuulosti ihan normaalta ihmisiltä. Hetkonen, tsekataan. Laitetaan silennetään. Il ilmalla vähän. Ja hänet on taas. Toi. ns laulu sen tuolla noin. Me murfa joo. No laulakaa nyt kerrankin, toivoisin, että sitä tulisi, niin pitää sitäkin odottaa tässä näin. Ei helvetti luulee, että Suurenmeren suola on pankkinta, mitä ikinä on kuullut. Vilma, Vilma, Vilma joo. Siis tää ha, My on käännös. Ne on ihan takulla tehnyt senkin. Olen julkaissu, että tää levyä. Ne on myynyt melkein miljoona yhteensä. Siis voi jumo... Ah! No nyt siellä, Vaan toinen ja tervetuloa smurppimaan lätkäkisoihin Nyt pannaan verkot ylämummon Sötöröt maalien väliin ja kiekot katsomoon Smurppimaan mestaruudesta taistelee yksi sinivalkoinen joukue Muita ei tarvita Suur smurppi vielä kun saadaan keva Snagarilta vaihtoaitioon, niin peli voidaan aloittaa Tämä on tässä Nyt tehdään maali, maali Nyt tehdään maali, maali Nyt tehdään maali, maali. Nyt tehdään maali, maali. Ehkä kaikkee paskis Maali! Paskit smurfi missä eniten maali, on tullut valittaa, valittua viisejä on äh, lätkäbuki Sopii Lätkä tähän kesä, keskikesään. keski niin. maali, maali, Nyt tehdään Ja Nyt, nyt te vähän hidastettuna. Siihen, ettei nyt on nyt viimeinen mahdollisuus teidän ratkaisu jos rakkaisuna pidetään sitä, että pistää pidetään sitä, se tarkoittaa, että parempi on. Kun tekee paljon se tarkoittaa, että parempi on. Kun tekee velitse paljon maalleja, se tarkoittaa, että parempi on. Kun tekee paljon maalleja, se Selväksi, kuka tuossa on tullut alun perin laulaa omalla äänellä? tasatilanne, tasatilanne, tasatilanne. Tasatila, tasatila, tasatilanne Yht vaihto, so. aiti on Tule, laska pois, sieltä unes Panneli, pappanneli, pau Smurfi, himbula, bimbula, bimbei mm. No nyt lähti Okei okay, Smurfi, no, jos sä kuulet muat Sano yeah, yeah, yeah, yeah Sano yeah, yeah, yeah, yeah Pitää olla pikkasen Smurfi Smurfi, Smurfi, Smurfi, Smurfi, Smurfi Pitää olla pikkasen Smurfi Smurfi, Smurfi, Smurfi, Smurfi, Smurfi. Smurfi. Smurfi. Smurfi. Smurfi. Smurfi. Smurfi. Juh, yeah. Smurfi Smurfi Smurfi Pitää olla pikkasen smurfi Smurfi Smurfi mikä, Pitää olla pipo, jota heiluttaa Dorka, dorka, dorka, Pitää olla pökät ja tossut liikkuu saa ihan jokainen niiden alla sopiolla olla sportti tai äksy Äksy, äksy, äksy, äksy Äsken vielä nauretti nyt itkettä Kun täysin jätetään vielä neltyt meni No Noniipä Onhan noita Smurfi veiti koita Niin kuin sila koita Meressä polskioita Pitää olla sinisenä onnesta Siitä josta väkymuistuttaa. Tämä Tää on omistettu suursmurtille Just sille vanhukselle Just niille viisauksille Pues Murfi lebe paskixen parasta paskis laskoitas Murfi se oli saikalailla kyllä siinä sitten Se on smurfava kun smurfi syntyy Lil baby smurf in middle up Hyvät naiset ja herrat paskalista ylpeänä esittää mainostauko. ystävien seurassa Tämä on Radio Helsinki. Nää on siskoa ja sitten me ryypättiin. Kohtakaisan puukosta oksen nusta haistella. Liput yliopistelatteri.fi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 Cold is the new black. Cold brew available at Kaffer Roastery. Find us at Cold Brew Feast Beat. Kyllä laittaa nämä murfit no hoikumaan ilmasta. Erästä ää, tiettyä hirton silmukkaa käyttäen. Jay Wagina laittoi vielä se ekas kai makarena on vielä tulossa. Wow. Eipä täsit, sitä ei olla noin löytyä, wow. mutta on se karseta, jos joku, joku on aloittanut musiikkielämässä takaran smurfeilla. Joskus 20-luvulla oli Dingo ja nyt oli parkka 2000-luvulla ja oli, oli laadi, jotenpa ne kuulostaa laatukamalta tähän verrattuna. Todella laatukamalta. Lähdään, lähdään, lähdään, lähdään, lähdään. Lättyi, no tossa tuli jo laadiversiointi ver versiointi Rock Hallelujasta, että... Tulispa painokset Murfexin nopeutettuna. Niin, tulispa. Tulispa tää ohjelma Murfexin nopeutettuna ja loppuisi puolen tunnin kuluessa. Oispa no, mukava, jos tää vene lähtis käyntiin he. No neipä. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Nyt ollaan positiivisuuden näärällä. Hey, ottaa, hey, ottaa, ottaa kyllä vähän ottaa kyllä vähän komentä positiivisuus nyt. Hey, kyllä tänkin väliu voi! Kyllä, tämäkin siis paskiksesta. oli kyllä rikosihis kohtaan nyt kaikkea sopimuksia. Tässä ei sulla ollut mitään sopimuksia. Ja ja. Huopa saura, soudat, huopa ja soudat, wow, isko kovempaa, hey, hey. hei, isko kovempaa. Wow. Ja, ja ja wow. älä motoria, älä koskaan viritä sitä, nyt vähän. No nyt niin, tuolla taas arvutella onko Smurfin paska sinistä. se on hienoa, kun ihmiset ovat päässeet tässä... Todella, syvällisten kysymysten ääreen. mutta tää nyt tekee! Musiikki tekee tavallaan kaltaiseksi. Surfi, se samalla laskeen. Äärsmurfi, väytös murphi, Mä annan nyt tämän suoda tässä vähän aikaa vielä. Ja tosiaankin tulossa on vielä sekin kielestä smurfe levyä. Oh, terveisiä ja DJ Lullerolle. Oh. No nyt, nyt, nyt, nyt, nyt ei ihan, ihan oikeasti nyt toimitaan. No niin, no näinpä, näin, just näin. Ja sitä löytyy vielä jo levyltä. Ei ole mikään kokoelma, mutta... Jos tästä kahteen kertaan tällä hetkellä aikanaan. tulee uudemman kerran vastaan. Teen mitä vaan, murpaan vaikka halkit murppimaan Jos niin mä tottelemaan Voiko oksinusolla sinistä ilmeisesti e ju ky e ei pelit murtilla tu pohausu tu da da da täny jatko aikaan tää vain yksi jää maleniskemän lähdön Ykä kyllä mallisesti. Pidän piuttana laita pakkeja näin. Pidän pijkan laita pakkeja. Nyt me oikeesti nyt mä arman, että pidää pidetään tässä minuutti hiljaisuus. Musiikista. Joo, tässä tätä näin, pidetään tätä tota, tosiaankin tätä. Tota. Smurfi-lähetys. Nyt soituu noin, mutta Sitä sitten ei ei nyt sitten kuunnella tässä vähän aikaa. me ollaan nyt puolivälissä. Mä ajattelin että olette ansannut tämän näin. huh, huh, kyllä niinku siis on tää kyllä, on tää kyllä. Onko Smurfia pikkuoraavina? Eipä taida olla Kieltäydyin nostamasta, nostamasta Smurfia penulla. Olinko niin törkeä vanhempi? Et, olet hieno ihminen, tuli tuossa viesti hänellä. E Pyydetään, että mä ihmisiä täällä. Ei, Eppä, samoin täällä lapsia pitää varjilla, kyllä. Siis checkin kielellä, joo, on tulossa ihan kohtaan, kohtaan tulossa checkin kielellä, musmurfi-meininkiä. Ja nyt, nyt, nyt, <tii> tuli viesti. Kiitos Pascalista, kello 15.27-15.28. Joo, tässä on 10 sekuntia vielä jäljellä. Voitetaan tässä nyt. No niin, uh. Se tuntuu hyvältä. Pidän laita patkeja. Joo, no niin se pieni loppukin siihen sitten ja tota, jatketaan nyt sitten edelleen. Okay, Kunellappa seuraavaksi vähän smurfia. Kuka pystyy laulamaan noin paljon, noin kimeesti olla kavereiden kanssa. ei jona smurtilaulu Ankara harjoittelua varmaan sitten. Respekti smurtilaulille ei ole helppoa, no on varmaan jo. Tämä on niinku päättiä rytpotenssiin kaksi. Mika laittoi. Hei, kaverilla on unkarinkielinen smurfilevy Hubisik Trembrytek, sen parasitti on Captain törp. Joku hyvinvointi on vakalaulalla, vaakalaulalla täältä lähetyksen asiasta. Pärkyllä on megafoni, muista sitten nostaa ylös kuulemma. toiset Mitä ihminen pystyykään ja ainoastaan rahasta ja rakkaudesta musiikkiin. Joka kuka täällä on sankari. Muut ja neuvojen muka tekee. Mä en miten mitä ne Mä en alaa kotona pinkoa, kun kamerat käy. Mä impro ja pelastan smurfina hädän. Ja yleisön pidän näläs. Matkismurffit on kaverilta nauhoitettu. Kulkita, paskat vanhemmat. Pessi Diissi on tulossa ensi viikolla Hämeenlinnaan. Haiveetun heidän Smurffi-versioona olisi nyt erittäin asiaalista. No se olisi kyllä todellinen käsitin, helvetti sitten. Ei, ei, ei. Nyt mennään taas tähän lättäpuukien levyyn. Mitäs sieltä lähti soimaan? Noniin, joo, tätä toivottiinkin. En kerro vielä, arvatkaan. Noniin, helvetin! No niin päätä tietysti. Sä näet arkasmurffin levottoman Olkaa hyvät! Jäähallin. Siis ihan oikeesti, me ollaan vasta puolivälissä, me ollaan vasta puolivälissä Edustalla tutisevan Niin on kyllä ilmeisesti selvä, tosi faktain, että arkasmurffin on puutetta. Sä voi peliä boksista Mut Pyydetään smurfeen hidastettuna soikin tuossa vähän aikaa sitten, kokeillaan kohta taas. Täällä on mieleen mielen panhuluispessun, joka on samalla tasolla, mielen, py mielen pysyvyys todellakin ulos mitataan taas, näin on. Tai Juti, Juti, Juti! No on helvetti, Bin ja valitettavasti Dan that, okei. Okay. Miksi selvitäisi nämä kaikki jotain jääkiekoaiheisia? Tässä on siis yksi lätkäbuukien levy, Mä sanoin, että tässä sanoin, tulee kaikista niitä? Niiden... Siltä öö, karsempia löytyy, mutta... Mut, siis, esimerkiksi... Sarkoviin. Sarkoviin. Mut sitten kun tässä on joku laittaa levyyn missä on niinku niin Esimerkiksi toi häissä kappale tuli sieltä ja nyt tääkään. sitten, tuli, sitten sit, sit, kun tulee joku levy mikä ei ole sitten toi lätkälevy ni niin mikä biisi sieltä löytyy. mikä helvetin biisi sieltä ste arvatkaa mikä biisi löytyy no mikä löytyy tämä ei ole sitten siis lätkälevy si Siirrytään siihen siinä kieleseen Ehkä se helpottaa. Murfi korpi aldò, kaivoi Ihan aamusta iltaan se jaksoi kaiveli oji, tuli kuoppiin. Niin, että korvasoi soi, sekä maata se käsillä mylläsi, eihän to ollut mikään yllä. Tuli että tämä takaperin soitettuna, ehkä jos laitetaan tublan on lähtö, se loppukin tulee nopeammin. Hei, kokeillaan tämä toinen levari on, mikä pystyy se soittamaan taaksepäin. on hetkinen. Sitten on tulossa helpotus tuosta Väänennä mainostaukoon seuraava sitten, Niin se on siinä oikein instrumentaali, se murfien instrumentaali. Mitä sekin taas sitten voi olla? Se selviää kohta, mutta missä se oli tuosta noin. Ja laitetaan tuosta noin hetkinen, noin. Ja nyt taaksepäin Vähän Väännäperin urskosen totoskoa tähän touhu tähän No jaa, mites tähän suhtautus. Hei, tulee oh, tuo pelimiel? Ei ku... On se poika, joo. Nyt, Eettori, väärä, nyt, Me se nyt, nyt instrumentaaliverso. Tää ehkä helpottaa meitä nyt sitten vähän aikaa. Mikäs tän kappaleen nimi olikaan? Ken Kraft 400 Instrumentaal. Hei. No Tällä lailla. Loppuko ideat kesken? Sillä sanottajalta. Patti Papukaija ehkä paras hirvein sulfi totta. Totta. Pöytyykö tuolta? Kuulet smurfeja! Mä nyt sitten tiedä onko tää hyvä vai huono asia, koska ei tää tämmönen pistoon levyille kuulu, mutta. Kyllä Smurfit voisi julkaista se olisi kyllä, se olisi Vits kopleet jos pissed toimaa virtuperyson pissed kälä kottä kälä kottä kätä ei palaa ei palaa siis murfit on julkaisu noin parikti lävyyden ei oo kaikkia täällä näis onneksi Jo täyty pommystyse miksi no mik, miks toi on tuolla noin Mieluummin sitä viettää aikaa ystävien seurassa kuin turpaansa ottaa Radio Helsinki tai juudella 98.5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 Moi, priifasin sut äsken siitä keisistä. otat sä kopin siitä. Mm, hyvä. Uh, Buukkaa meille brainstormit ja sovitaan Nextepeistä ASAP. Uh, Pakko ehkuttaa sulle, mm, tiimi antoi eilisen isolle pitchille satakymmenen prossaa. Sit me netverkattiin ja tverkattiin Manalassa vissiin aamukahteen. Ihan Next level pöytiin tarjoilu pikkutunneille asti. Mm, Kreattiin Manalalle samalla myös uusi slogani: tsekkaa tää, mm, helvetilliseen janoon, pirulliseen nälkään.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 Tiedossa monipuolista musiikkitarjontaa ja vaihtelevaa ohjelmaa koko perheelle. Tulevana viikonloppuna luvassa Indie ja kansanmusiikin kiinnostavimpia uusia tuulia. Lauantaina pitkäkuuma kesä ja sunnuntaina puistokarkelot. Vapaa pääsy. Lisätietoja ja koko ohjelma www.alppipuistonkesa.info.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 Siksi mun tuli tulee viestiä, ja sitten Smurfien se unohdettava sininen albumi Instrumentals. Toi oli hyvä, käytämme tota. Yes, Ehdotetaan, että albumin nimi voisi olla Smurfit, Like on Blue. Siive, siival, siitko, tukouli, mä, Miksi ne nyt missään Blue U.S. festivaaleilla? Yes, Tässä on nyt sitten tsekiks. Pidä, loka. loka kirjoitetaan Losa siis siellä Loka kirjoitetaan Tsekiksi Loka Koolla Piano Loka Lokataan nyt tässä näin kaikki Se on ihan jäätävää apua Jo, Livia Ja taas tuonne noin niin, tseke tsekeissäkin digataan jäätävästä meningistallikin latkasta. Tämä nyt ei välttämättä siihen liity. En tiedä, en tiedä. Kyllä, kyllä. Ja katsotaan sitten, tuossa on, on Friend on kappale nimi, joka rock me al Amadeus niin... Ollaanko se sitten kuitenkin englanniksi tässä näissä. sitten, kun olas? Suurin osa on kyllä tsekkinäksi, mutta miten te tässä on <tos> Ja, tut mir baff vorbei, ein baff tut mir. Ach, schmodig da wo. Schimpf da du. Ich fucking Party. Wie willst du the brauchen, da brauch ich eine friend. tulee kätsissä. Undelam. Pale nimi on Friend. Mutta tuli, tuli viesti, että milloin se kuulus takatukka siis tekee? Kyllä, kyllä. On ehdottomasti. Niin oli pitkälle 2000-luvun alkupuolella asti oli kunnokka takaisin siellä. Niin. Raa ei sitten niin pitkään ollut, mutta kyllä se lähti vähän muualla sinne niin. Erityivä ollut, tai Anteeksi. Joo, ehkä toi nyt riittää. Tässä on ilmeisesti niiden omaa tuotanto alkuperäinen kappale, koska se on tehnyt D. Svoboda-veikkaan, <tos> että meillä on poppera, heillä on Svoboda, joo, ja joku, joku joku siellä onkaan. Tämä on nimeltään Chichi ja tämä on tämän trilogian viimeinen kappale. Tämä on varmasti suosittu kappale, että Sä Mario Bros, pelitunnari mun poika 10 pa pa palaa siihen ihan uudestaan kyseenalaistaan sijoituksen. radion smurfitte ja ottaa ymmärtämään äidin rakkautta Radio Helsingin kohtaan. Vapaattavat naudut tästä. Kiitos! Ole hyvä, se laulaa kamerat oletettavasti ystävät chekiksi kyllä oh, o okei okay. mut miksi nimi jo oli oli friend okei niin jo joku kysyy että miksi niin mut miksi Enkuks? nimi on englanniksi niin ja että on englanninkieli et on cool no ni, jo muten joo on joo. Siellä, siellä kanssa kuuluu, että joo. Yeah. Ja Praha on Praha, eikä mikään Prague. Ja olisiko Suomi, Suomi eikä mikään Finlandia-väännös? En, en muista tarkalleen. ei Hyvät got teidät varoitus. Finsko, oli ihan kuitenkin sinne päin. Kuulostaa kuulemma kenkämerkiltä. Ja hurraa tyhmys ja idioittimaisuus on universaalia. Ker ker kerrankin jotain negaa, joka ei ole pelkästään suomalaista. Ei tuolla näitä tämmölle keskisarvian toimituksen kuoleta. Mutta sen verran mä teitä, että heinäkuussa on kaikista vähiten kuuntelijoita sitten, kun ihmiset on lomilla, niin paskiksellakin... Niin et, tehdään nyt heinäkuussa taas mursvispessu. Ei, ei, ei joskus jo tuossa syssymällä, jolloin on enemmän jengiä kuuntelemassa. Ihan oikeesti mun ajatellut tätä asiaa noin. Niin juuri se on aika paljon hajonneella luistimella. Se on aika paljon hajonneella. Mä ihan meusta mä oli katsomassa joskus rahassa äh, mömmöskapat kuoli, oli itse Suomi tšekki. Öh äh, latkemasti tuli telkkarista niin menin baarin katsomaan ja se oli sillänsä ihan hauskaa. Että aina kun Suomi teki maalin niin porkot tarjosulle ei, ei, hei hei totta hyvä niistä pitää hyvä hyvä. Joskus tšekki teki maalin. Sorry, me tehtiin maali tuossa sulle olutta. Se maksoi noin no se oli joskus 9 luvulla. Toi joku se euroa No se nyt maksoi 50 senttiä siellä se kalja niin... ihan sama. Sitten kun mä kerron mun sukunimeni niin sit se oli joku vanha karpaa siinä noin 50 äijä. Tämä oli silloin joku 30, niin vähän vajaa... Noin tällä semmoista, niin tota... Niin se, se muisti Ville Peltosen, Fajan Esa Peltosen, kun se pelasi maajoukkuessa. Hän oli pelannut Tsekin maajoukkuessa sitten tämä, tämä tsekkiläinen siinä, niin, niin... Se sitten innostui meikäläistä. Aina, aina välillä se halusi... Tani, pöydälle halusi, halusi, halusi ottaa tapella mun kanssa, kun se oli, tuli, tuli hirveäseen känniin sinä. Sitten jossain vaiheessa halusi panna mua. Sitten mä lähdin pois. Se tulla vaan, vaikka minkälaista heppu, Mutta hei, eks joku toivonut tätä tota kojaa jaa, ja, -ja koko jampoa jaa -ja jo. Tää on sitten toka biisi. Malatkaa mun <tri> <tri> Joo, lo jo hei, lomilta kunellaa tätä nytkin mökiltä juu juu juu, sitten huolemat on Jönni Kisoppe, joudutaan, me kurotaan sekin. Meillä on mailat ja tekniikkaakin. Asen, että on vähän taktiikaakin. Pitkä päät... Kerran menin haastattelemaan noita tarkastajia. eli smurfeja. Niin oli silloin Yle Ylesaali oli sama ohjelma. Tekin toi Stan Saanila, niin sä sanoit, että käskit kysyä. Kysy niiltä, onko se entisiä missä kaikki. Koska kaikki missä tähän tykkää matkustaa ja tavata uusia ihmisiä. Hei hei hei. Smurfit hei, teitä ei voi lyödä mitkä. Ulkomaalla on kun on sanonut, että että, että, että olkaa jotain kertonut, että, että olisakaan lippuja tai muuten voi tulla tarkastaa, että niin että sanotaan niitä smurfeiksi, niin mielestäni on todella hauskaa. Sininen toukoku, mikset sä jotuu? Meillä on Suur Smuthi antaa valmennus. Ohjeet ei pieni koko on mikä oikein haitaa Me perille mennään vaikka länkien kautta. Tunnin katartisia, voi ihminen enempää vaatia? Joo, kiitos. No ole hyvä, vaan sitten kaikki. Yksi, yksi, yksi ihminen on kiitollinen tästä. Voi, voi, voi. Ei, hyvin mennään. ei sille ihmiselle eikä Miten voi olla yksi ihminen? Miten niitä voi olla niin paljon? Voitte voittaa ne pitkään. Joo, enää reilu minuuttia se lähtee soimaan. Ei voi lyödä maalaska, jengi, Aa, toinenkin kiittää, kiitos. Jengi, Nyt pitää lopettaa. Maalaska. Jos on, on kaksi, ihmistä, tykkää tällaisesta, niin jengi, teidän elämänne menee pilalle. Te ette tiedä, mitä te olette tekemässä siellä niin. Jengi, maalaska. Maalaska. Tämä on ollut hirveä tunti, takuupaskiskiitti. Olkoon olko, olko, olko, olko hyvä vaan sitten siellä niin. Ei ole tietoa vielä ensi viikon teemasta, mutta mä ajattelin, että so, so, voisiko soittaa Juha nyt isojen poikien tuhmia lauluja. Se voisi niin erottiiset kappaleet, sopia hyvin keskikesään. Niin... Ainoastaan yhtä ja ainutta levyä. Se on, se on harkinnassa. Meillä ei ole mitään ajankoittaisia vaiheita tässä näin mieleistä. Ennen. Torstainahan toi pitää aina päättää laittaa ohjelmatietoja menemään eteenpäin. Patka, hurraa, laska, Mut hei, nyt se on, se on, se on, se on, siinä, se on tässä. vikaan biisiä lukunottamatta. Huh, huh, huija. Joo, kyllä se oli.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 Ja meikälän lähtee tässä matkustamaan julkisilla. Ja tämä on omistettu kaikille tarkastajille tämä biisi ja, ja esittäjä ja kappale-nimi tietenkin myöskin. Eli matkalaulu, matkasmurfi. Smurfi. Kunnioitamme teidän työtänne. Mutta tulipaa tehtyä, jos kiinni. Varmaan hipsterit hirveesti on ryhtynyt no, niin, tarkastamaan, kun pitää kuitenkin persoonallisesti pukeutua niin pitää ne samat ledit päälle. Miten hän ei siellä? Meitä on miljoonia, sä kiittää. Tän, tämän viikon jälkeen on hyvä olo sitä, että tarvitse kunella lisää. Kyllä, kyllä, kyllä. Ei kai vielä tuntuu. Ni... Tuliko se sukkajit jossain vaiheessa? Tuliko se? Eikö se, eikö se pitänyt tulla? Ei se, se ollenkaan? Tänään... Soitan sen joku toinen kerta sitten. Jumaan. Sopis Red Hot Chili Peppersille silloin, kun ne sukki sukkat sukkiin pukeutuneena. Ja tyytti tulee sieltä niin. Hiljaa, täytänä... Minä tänään sittenkin liftata. Tänne tuli tytti, tytti toimi jatkamaan lähetystyötä ja hän kertoi, että hän ei soittanut lapsellensa smurfia. Kiitos tytti, olette palveluksen ihmiskunnalle ja lapsille ja varsinkin itsellesi. Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä ei oikein kunnolla ja nyt lähti!